Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə. Elhamdülillahi ləzî anzəla alə abdi l-kitâbə wə ləm yəcəl lähu Kitabı öz quluna nazil edən və onda heç bir nöksana yol verməyən Allaha həmd olsun. qayyəmə liunzirə bəsan millə dunhu və yəbşərəl müminîn və yəbşərəl müminînəlləzîn yaəmlûnaṣ-ṣālihāti ăn Allah öz tərəfindən gələcək şiddətli bir əzabla günahkarları qorxutmaq, yaxşı işlər görən möminləri gözəl mükafata nail olacaqları ilə müjdələmək üçün bu kitabı doq-doğru şəkildə nazil etdi. Möminlər orada əbədi qalacaqlar.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 Fela allaka bakh'u nafsaka ala a'sarihim illam yu'minu bihadha alhadith Onlar bu kitaba inanmırlar deyə arxalarınca kədərlənib özünü hələkmə edəcəksəm? İnna al-ardi zinatan laha linablu wahum ayyuhum ahsanu Biz yer üzündə olan bütün şeyləri ona bəzəyirdik ki, insanlardan hansının əməlcə daha gözəl olduğunu sınaqdan keçirək. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا Biz yeryüzündə olan hər şeyi lazım gələrsə, məhvedib, qubquru bir torpağa döndərərik. Əm həsibətə ənə əshəbəl kəhfi və rəqimi kânu min əyətina əcəbə? Yoxsa sən mağara və rəqim əhlinin möcüzələrimizdən ən qəribəsi olduğunu mu gümran edirsən? Izawal fitatu ila al-kehfi faqalu فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَتًا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا Bir zaman gənclər mağaraya sığınıb, Ey Rəbbimiz, bizə öz tərəfindən mərhəmət bəxş et və işimizdə bizə düz yol göstər demişdilər. فَضَرَبَنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا Biz mağarada onların qulaqlarını illərlə qapalı saxladık. Onları yuhuya verdik. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَالِ مَا لَبِثُوا أَمَدًا Sonra iki dəstədən hansının onların mağarada qaldıqları müddəti daha düzgün hesabladıqlarını bilmək üçün onları oyatdıq. Nəhnunə qussu aləykə nəbəəhum bil haqq, innəhum fityətun əmənubi Rabbihim və Biz onların əhvalatını sənə olmuş bir həqiqət kimi söyləyirik. Onlar Rəbbinə iman gətirmiş idi. Biz də onların hidayətini artırdıq. Və rəbətnə ələ qulubihim idqamu, fəqalu, Rəbbuna, Rəbbü səməvəti vəl-ərdilən nəd'u və min dünihi iləhə, min dünihi iləhə, lən nəd'u və min dünihi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 Həulə-i qavmuna təkhəzû min dünihî âlihə Ləvlə yətûnə aleyhim bi sultanin beyinin Fəmən azləmü min mən iftərə aləlləhə kezibə Cabanlardan biri, öbürlerine dedi.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 İləl kəhfi yənşur ləkum, yənşur ləkum Rabbukum min rəhmətihi və yuhəyyik ləkum min əmrikum mirfəqa. Madam ki, siz onları və Allahtan sabayı ibadət etdiklərini tərk etdiniz, Onda mağaraya sığının ki, Rəbbiniz sizə öz mərhəmətini geniş etsin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 Və mən yudlil fələn təcidə ləhu və liyyəm mubşidə. Orada olsaydın, günəşin doğduğu zaman onların mağarasının sağ tərəfinə yönəldiyini, batdığı zaman isə onlardan uzaqlaşıb, sol tərəfə addadığını, onların da mağaranın içində geniş bir yerdə yerləşdiklərini görərdin. Bu, Allah'ın delillerindendir. Allah kimi doğru yola yönelderse o doğru yoldadır. Kimi de azdırarsa ona doğru yolu gösteren bir yakın adam tapa bilmezsin. Ve tahsebuhum eykazan ve وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاع۪يهِ بِالْوَص۪يدِ لَوِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا Onlar yatmışken sen onları oyaq hesab ederdin. Biz onları... Sağa-sola çevirirdik Onların iti isə Girəcəkdə qabaq pəncələrini Uzadıb yatmışdı Əgər sən Onları görsəydin Dönüb onlardan Qaçardın Və dəhşət səni bürüyərdi Və kəzəlikə <Sessizlik> bəəfnəəhum Liyətəsəəələ Bəynəhum Qalə qailun Məhədə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 Fəllliiyaur əyyuə əzəqamə fəliyətik qum birizbimin muəyətələm paafyətələm paafəə yoşran nəbi qum Beləcə onları oyattıq ki nə baş verdiğini birbirindən soruşub öyrənsinlər.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 və sizin barənizdə heç kəsi toyuq salmasın. İnnəhum in yuzhiru alaykum fi millatihim walan tuflihuu idhan Çünki onlar sizi tapsalar ya sizi daşqalaq edər Yada öz dinlerine döndürenler. Onda siz heç vaxt nicat tapabilmezsiniz. وَكَذَٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ ف۪يهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرِيبٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانٌ لَّهُمْ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا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 İlla en yəşə Allah və zikr rabbek izə nəsit və qul əsə en yehdiyani rabbi li aqrab min haza rəşəda Ancak inşallah deyir. Unutduğun zaman Rəbbini yada salıb Ola bilsin ki, Rəbbim məni haqqa bundan daha yaxın olan bir yola yönətsin, de. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَاَزْدَادُوا تِسْعَا Onlar mağarada 300 il, üstəlik 9 ildə qaldılar. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه onların nə qədər qaldıqlarını Allah daha yaxşı bilir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 وَاتْلُمَا اُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّنَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا Rəbbinin kitabından sənə vəh yollunanları oxu. Onun kəlmələrini heç kəs dəyişdirə bilməz. Ondan başqa heç bir sığınacaq tapa bilməzsən. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وَلَا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا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 وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ İnnâ a'tednâ lilzalimine nâran ahâta bihim suradikuhâ ve in yestagyithu yugâthu bimâin kalmuhli yeşvil vucuh الشَّرَابُ şagabu vesâət mürtəfəqâ De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 Nə pis içkidir, Nə pis məskənddir. İnnal-lezina amanu və amilussalihatinna la nudii'u ajra man İman gətirib yaxşı əməllər edənlərə gəlincə biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını puç etmərik. اولائك لهم جنات تعدن تجري من تحتهم الانهار تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون Ve elbəsūna siyāban khuḍran min sundusiw wa istibraqim muttakiin fīhā 'alā al-arā'ik ni'mat thawābu wa ḥusnat murtfaqā Mas onlar üçün ağacların altından çaylar axan adn bağları hazırlanmışdır Onlar orada qızıl bilərzihlərlə bəzədiləcək, taftadan və atlastan yaşıl paltarlar giyəcək və orada taxtların üstündə dirsəklənəcəklər. Nə gözəl mükafat, necə də gözəl məskəndir. O bələhum məsələr Raculəyniəal nəli əxədiə cən nətəy nimin əxnəbixəsəsnə huməbixlia cəal nəbəynəhumə zarrra. Onlara iki kişinin əhvalatını misalçək. Bunların birinə iki üzüzüm bağı verib, onları xrmalıqlarla əhatə ettik və aralarında, əkin saldıq. Qiltəl cənnətəni atət ukuləha və ləm şeyə və fəccərnə xilələhuma nəhərə. Hər iki bağ öz barını verdi və bu bardan heç bir şey əskilmədi. Biz də onların arasından bir çay axıtdıq. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَ أَكْثَرُ مِنْ <نَفَرًا> Onun başqa sərbəti də var idi. O, öz mömin yoldaşı ilə söhbət edərkən ona, Mən sərbətcə səndən daha zəngin və adamlarıma görə səndən daha qüvvətliyəm, dedi. O da xolə cənnətə hu zalimun li nəfsihə qala ma əzunnə entəbi dəhəzi əbəda O özünə zülm edərək bağına daxil olub dedi Bunun nə vaxtsa yox ola biləcəyini düşünmürəm və ma əzunnə səətə qə məta və o saatının gələcəyini də zənn etmirəm rəbbimin yanına qaytarılmalı olsam sözsüz ki bundan daha firavan bir həyat qismətim olacaq Qalə ləhū səhibuhu və hüvə yuhāviruhu, əkəfərtə billəzī xaləqək, əkəfərtə billəzī xaləqəkə min türabin, thumma min nutafetin, thumma səvvəkə rəcülə. Onunla söhbət edən yoldaşı isə dedi, səni torpaqtan, Sonra nütfədən yaratmış. Daha sonra səni kişi qiyafəsinə salmış Rəbbinə. Küfr etmədirsən. Lakin nahu vallahu rabbi Lakin Allah mənim Rəbbimdir və mən heç kəsi Rəbbimə şərik qoşmaram. Və ləulə izdəxəltə cennətkə qultə məşəə Allahu la quwwə illə billah in tərənəni əna aqəllə min kəmalə və vələdə Bağına girdiyin zaman məşəə Allah yalnız Allaha məxsusdur deməli değildinmi Əgər var dövlətcə və övladcə məni özündən kəsib sayırsansa, fa asa rabbi an yati li khayran min jannatik wa yursil alayha husbana wa yursil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 و احيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما ان فق فيها وهي خاويه وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم onun bağının mahsulü bir anda mahfedildi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 وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اللهдан başqa ona yardım edə biləcək dostlar yox idi və o da öz özünə kömək edə bilməzdi. هنالك الولاية لله الحق Hüvə xayrun səvəbən və xayrun əqbən Belə hallarda kömək etmək ancaq haqq olan Allaha məxsusdur. Ən yaxşı mükafat verən və ən gözəl aqibət nəsib edən odur. وَضْرِبَ لَهُم مَثَلَ الحَياتِ الدُّنْياكَمَا إِن أَن زَلناَاهُ مِنَ السَّمَا إِفَخْتَلَ طَبِهِ فَخْتَلَ طَبِهِ نَباتُ الأرْرضِْ فَأَصَْحَهَشيِيمًَا تَذْرُوهُ الرياح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 hər şeyə qadirdir. El-malu vel-banunu zinatu'l-hayati'd-dunya vel-baqiyatu's-salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Vər dövlət və övladlar dünya həyatının bərbəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında səbəb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 Onlardan heç birini kənara buraxmayacağıq. Onlar Rəbbinin huzurunda səf-səf duracaqlar. Biz deyəcəyik Biz sizi ilk dəfə yaratdığımız kimi gəldiniz. Amma siz elə güman edirdiniz ki, biz sizə müəyyən bir vaxt təyin etməyəcəyik. Voḍiʿa al-kitābu fa-tara al-mujrimīna mushfiqīna وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا هər kəsin kitabı qarşısına qoyulacaq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 Rabbin heç kəsə haqsızlıq etməz. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِي سَكَانَ مِنَ الْجِنِّ إِلَّا إِبْلِي سَكَانَ مِنَ, مِنَ الْجِنِّ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ Əfətət təxidunəhu və zürriyyətəhu əvliyəə min düni və hum ləkum ədur, bi bədələ. Bir zaman biz mələklərə, Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. İblis cinlərdən idi.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 Mə vəl vəl mə Mən onları nə göylərin və yerin yaradılışına, nə də özlərinin yaradılışına şahid etmədim. Mən başqalarını yoldan çıxaranları özümə köməkçi tutmuram. وَيَوْمَ يَقُولُنَا دُوْ شُرَكَائِيَا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا O gün Allah müşriklərə iddia etdiyiniz şəriklerimi çağırın diyecek. Müşriklər onları çağıracaq, lakin onlar cavab verməyəcəklər. Biz müşriklərlə bütlərin arasına həlak edici bir yarğan salırıq. Və rəəl mücrimunən nəra fə zannu ənnəhum müvəqiuha və ləm Günahkarlar atəşi görən kimi oraya düşəcəklərini yəqin edəcək və oradan qaçmağa bir yer tapa bilməyəcəklər. Walaqad sarrafna fi hada alquran Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəli Ətraflı izah etdik. İnsan isə ən çox mübahisə edəndir. Və mə məna ən nəsə ən yü'minu iz cəəəhumul hüda və yəstəğfiru Rabbəhüm illə ən təətiəhəmsün əvvəllər olanlar doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman onların iman gətirmələrinə və Rəbbindən bağışlanma diləmələrinə səbəb yalnız əvvəlləkilərin başına gələnlərin onların da başına gəlməsini yaxud da gözləri görə-görə əzabın onlara yetişməsini gözləmələri mənasındadır. Və mə nürsülül mürsəlinə illə mübəşşirinə və münzirin və yücədilü ləzîne kəferu bilbətilil yudhidu bihil haqq və attəxəzü əyəti və mə unziru hüzuvə Biz ilçiləri yalnız müjde vərenlər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 وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَنْ أَبَدًا Rəbbinin ayələri yadına salınarkən onlardan üz döndürən, əvvəlcə öz əlləri ilə etdikləri günahlarını unudan adamdan daha zalim kim ola bilər? Qur'anı anlamasınlar diyə biz onların qəlbinə örtüklər çəktik. Qulaqlarına da tıhaç vurdu. Sən onları doğru yola çağırsan da, onlar heç vaxt doğru yola gəlməzlər. Və <Sessizlik> Rabbukəl qafuru dürr-rahmət Ləv yüəxiduhum bimə kəsəbulə əccələ ləhumul əzəb Bəl ləhum məuqidu min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 Onlar heç bir sığınacaq tapa bilməyəcəklər. O Budur haksızlık etdikləri zaman məhv etdiyimiz məmləkətlər. Biz onları məhv etmək üçün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 Səfərimə davam edəcəyəm. فَلَمَّا بَلَغَا mə Hər iki o dənizlərin qoşulduğu yerə gəlib çatdıqda özləri ilə götürdükləri balığı unuttular. Balıq isə dənizdə suyun altı ilə yol alıb getdi. Fəlməcəvəzə qala li fətəhu atinə gədaənə laqəd laqinə səfərinə hədə nəsbə Onlar dənizlərin qoşulduğu yerdən çıxıb getdikdə Musa öz xidmətçisinə nahar yeməyimizi gətir. Biz bu səfərimizdə lap əldən düşdük dedi. قَا أَرَأيتَ إِذ أَوينَا إلَ الصَّخرَةِِ فَإِن نَسيتُ الْحُ فَإِن نَسيتُ الْ الحوتَ وَمَا أَ سَانِيهُ إَِّ الشَّيطانُ أننْ أَذكُرَ وَاتَّخَذَسَ بِيلَهُ فِيبَحرِ عجَبَ َِتْشددِ Qayanın yanında gizləndiyimiz vaxt yadına gəlirmi? O zaman mən balığı unutdum. Doğrusu onu xatırlamağı mənə yalnız şeytan unutdurdu. Balıq dirilib qəribə bir şəkildə dənizdə yol tutub getmişdir. O le zalikə mənna nabğı firtəda ala qasasa Musa Elə istədiyimiz də bu idi dedi. Sonra onlar öz latirlərinin iznə düşüb geri qayıtdılar. Faqa ja'a 'abdan min 'ibadina ataynahu rahmatan min Onlar orada öz tərəfimizdən mərhəmət bəxş etdiyimiz və elm öyrətdiyimiz qullarımızdan birinə rast gəldilər. Qala Musa, Musa ona dedi: Sənə öyrədilmiş doğru yolu göstərən elmindən mənə öyrətmək şərti ilə sənin arxanca gələ bilərəmmi? Qala innaka lan tastati' ma'iya sabran. Qizir dedi. Doğrusu sən mənim yanımda səbr edə bilməzsən. Wa kayfa asbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Axır sən səbəbini bilmədiyin bir şeyə necə səbr edə bilərsən? Qala satajiduni inşə. Allah sabiran və la əəsı lək əmrə. Musa dedi, İnşallah səbirli olduğumu görəcəksən. Sənin heç bir əmrindən çıxmayacağam. Qala fa in ittəbəətni fə la təsəlni an şey'in hattə uhdhisə lək minhu Hızır dedi, eğer mənə tabi olacaqsansa, özüm sənə bir xəbər bildirmeyincə, mənlən heç bir şey hakkında soruşma. Fəntalqa hattə əzə rakibə fissafinəti <Sessizlik> şeyən imrə. Sonra hər ikisi yola düzəlib getdilər. Nihayət gəlib gəmiyə mindikləri zaman, Xızır onu deşdi. Musa dedi, Sən gəmidə olanları suya qərg etmək üçünmü onu deşdin? Doğrusu, günahı böyük olan bir iş gördüm. <gülüyor> Xızır dedi, Mən demədim mi ki, sən mənim yanımda səbr edə bilməzsən? Qala, tu əmri usra. Musa dedi, unutduğum bir şeydən ötürü məni qınama və öz işimdə məni çətinliyə salma. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا Yenə yola düzəlddilər. Nəhayət bir oğlan uşağı ilə rastlaşdıqda Xızır onu öldürdü. Musa dedi: "Heç kəsi öldürməyən günahsız bir cana mı qəsd etdin? Doğrusu çox pis bir iş tutdun." Qala em aqullaka innaka lan tastati' Xızır dedi: Sənə mi ki, mənim yanımda səbr edə bilməzsən? Qala insa'altuka an şeyin ba'daha fala tsahibani qad balaght min laduni uzra Musa dedi. Əgər bundan sonra səndən bir şey barəsində soruşsam, daha mənə yoldaş ol. Sən artıq mənim diliyəcəyim sonuncu üzülxahlığa çatdım. <Sessizlik> istatama ahlan fa abau an yudayfuhuma fa ajada fiha jidaran yurid an yanqad fa aqama qala law shi'ta latakhadtu yola düzəldilər Nəhayət bir kəmp əhlinin yanına gəlib Cəmaatdan yeməyə bir şey istədilər. Cəmaat onları yeməyə qunaq etmək istəmədi. Onlar orada dağılmaq istəyən bir divar gördülər. Xızır onu düzəltdi. Musa dedi, əgər istəsəydim, bunun müqabilində zəhmət haqqı alardım. Qalə həzə firaku beyni və beynik Səönəbbi'uka bitə'vili mələm tistətə aləyhi sabran. Xəzur dedi. Bu mənimlə sənin aranda ayrılıqdır. Səbr edə bilmədiyin şeylərin yozumunu sənə xəbər verəcəyəm. Ən Məsəfinə tu fə kənətli məsə kiə yaxməuna filbəxri fə aratuən ibəə fərattu ən ibəəə kəə wa əhum məli kuyya xuzuqulla səfinətin qasbba Qəmiyə gəlinncə o dənizdə çalışançsıb adamlara məxsus idi. Mənim onu körləməğımın səbəbi onların önündə hər bir yararlı gəmini zorla ələ keçirən hökmdarın olması idi. Oğlan uşağına gəldikdə Onun ata-anası mömin idilər. Biz uşağın böyüyəndə onları azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq. Fə ərabnə ən yübədiləhumə Rabbuhumə xayrən minhü zəkətən və əqarabə Biz istədik ki, onların Rəbbi onun əvəzində onlara ondan daha təmiz,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 وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبرضا اشدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم Divara gəldikdə isə, o, şəhərdəki iki yetim oğlanın idi. Altında onlara məxsus bir xəzinə vardı. Onların atası Əməli Salih adam olmuşdur. Rəbbin onların həddibuluğa çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini tapıb çıxartmalarını istədi. Mən bunları öz ixtiyarımla etmirdim. Sənin səbr edə bilmədiyin şeylərin yozumu budur. O yesalunuka an zilqarnayn qul sa'atlu aleykum minhu zikra. Səndən Zülqarneyn barəsində soruşurlar. Dey ki onun barəsində sizə bir əhvalat danışacağam.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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَأَئَنْتَ عَذِلبَ وَإِنَّ مَا أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حسنا Nəhayət, günəşin battığı yerə gəlib çatdıqda, onu qara palçıqlı bir çeşmədə batan gördü. Zülqərneyn onun yanında bir tayfiyə rast gəldi. Biz buyurduq, ey Zülqərneyn, sən ya onları cəzalandırmalı, ya da onlarla yaxşı rəftar etməlisən. Qala amma men zalim fesef nu'addehu thumma yuraddu ila rabbih feyu'addehu adaban O dedi, haqsızlıq edəni cəzalandıracağıq sonra o Rəbbinə qaytarılacaqdır o da ona ağır bir əzab verəcəkdir وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا İman gətirib yaxşı iş görən kimsəyə isə ən gözəl mükafat veriləcəkdir. Biz ona əmrimizdən asan olanı buyuracaq. Zummma ətbəə bəbə Sonra o yolma davam etti.ət ə bəlağa Poliəşşəm Siva cədənətatoolualə qov milləm nə cəəllə hunin duni həitra. Nəhaət günəşin doğduğu yerə çattıqda onu elə bir gövmüzərində doğan gördü ki. Onlar üçün günəşə qarşı heç bir örtük yaratmamışdı. Bax belə. Biz onun başına gələnlərin hamısından xəbərdarıq. Sonra o yenə yoluna davam etdi. Hətta izə bəlğə baina sədəyn vəcədə min dūnihimə qəumən la yəkədūn yəfəhūn Nəhayət iki dağ arasına gəlib çatdıqda onların ön tərəfində az qala söz anlamayan bir tayfə yaraş gəldi. Qalū yā zəl qarnəyn in Ya'cuc u Ma'cuc zeminə fəsad törədirlər. Bəs sənə bir çıxış verməyimizə icazə verərikmi? Bəs sənə aramızla və Onlar dedilər: Ey Zulqarneyn! Ya'cuc və Məcuç tayfaları yer üzündə fitnə və törədirlər. Bəlkə biz sənə xərac verək, sən də bizimlə onlar arasında bir sədd düzəldəsən. Qaləma O dedi: "Rəbbimin mənə ata etdiyi mənə mülk daha yaxşıdır. Gəlin öz qüvvənizlə mənə kömək edin. Mən sizinlə onlar arasında möhkəm bir səd çəkdim. Etuni zubar al-hadid hatta itha sawa bayna al-sadfayn qalan fuhu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 Yacuc və Macuc tayfalarının nə səddin üstünə çıxa bildilər, nə də onu dəlib keçə bildilər. Qala haza rahmetun mir rabbi faiza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka dedi. Bu Rəbbimdən olan bir mərhəmətdir. Rəbbimin vədi gəldikdə isə onu yerlə yeksan edəcəkdir. Rəbbimin vədi həqiqətdir. وتركنا بعضهم يوما إلي O gün Yacuc və Macuc tayfalarını axşıb bir-birinə qarışmış halda buraxarıq. Sur üfrülən kimi məxluqatın hamısını bir yerə toplayarıq. Qaraḍnā jahannama yawma idhil lil-kāfirīn 'arḍā. O gün biz Cəhənnəmi kəfirlərə aşkar göstərərək Əlləzinə kənət əyünəhum fi ghıta'in an O kəslərə ki gözlərinə məni ammamaq üçün pərdə çəkmişdilər özləri də eşidə bilmirdilər Afə hesab elədiklər ki, kafirlər mənim qullarımı məndən başqalarına üstün tutsunlar? Əlbəttə ki, biz Cəhənnəmə kafirlər üçün məskən qullarımı özlərinə dost tutacaqlarını güman edirdilər. Həqiqətən, biz cəhənnəmi kafirlər üçün mənzil hazırlamışıq. Qul həll nünəbbi'ukum bil əxsərinə ə'mələ De ki, sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? Əl-ləzînə dəllə səyyuhum fil həyəti d-dünyə və hüm yəxsəbun və hüm yəxsəbun ənəhüm yuxsinun onların dünya hayatındaki səyləri boşa çıxmışdır. Çünki onlar özlüyündə yaxşı işlər gördükləri cümanındaydılər. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna onunla qarşılaşacaqlarını inkar edən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 Ayələrimizi və elçilərimizi lağlağıya qoyduqlarına görə onların cəzası cəhənnəmdir. İnnellezinin amanu vəmilu ssalihati kanat lehum İman gətirib xeyirxah əməllər işləyənlərin məskəni isə Firdaws bağları olacaqdır. Qalidinə fiyhə la yəbğunə ənhə həhə Onlar orada əbədi qalacaq, oranı başqa bir yerə dəyişmək istəməyəcəklər. Qulləu kənəl bəhru midədəlli kəliməti Rabbiylə nəfidəl bəhru qəblə ən tənfədə kəlimətü Rabbiylə